بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعه هداه الى يوم الدين اما بعد دو تهللم مع vazhdimin e shpjegimit te librit baza desunedit qe ka shpjeguar shekh Rabi ibn Hadi al-Mundhali Allahu yuroid na sot kemi temen besimi se Allahu do te shikohet Në ditën e Kiametit. Pra besimi e Ahli Sunnetit është se Allahu do të qihet në ditën e Kiametit. Sot Imam Ahmedi Allahu m'shiroft, që besimi i Ahli Sunnetit është gjithashtu të besohet se Allahu do të qihet në ditën e Kiametit, ashtu siç është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithe të sakta. Ashtu pra, siç ka ardhur domethën, nga e drejtuari Allahu sallallahu alaihi wasallam me hadithe të sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka par zotin e tij dhe ky esh transmetim i sakt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tetcilina transmeton katadja nga ikrime nga ibn abbasi gjithashtu e ka transmetuar edhe al hakim ibn adban nga ikrime nga ibn abbasi po ashtu e transmeton edhe ali ibn zeid nga yusuf ibn mehran nga ibn abbasi Hadithin e besojmë ashtu si që ka ardhur nga pekamberi sallallahu aleyhu e sellem Dhe se e folura për te esht bidat të Pa të diskutohet për te esht bidat të, të polemizohet për te esht bidat Por se ne e besojmë atë ashtu si që ka ardhur Dhe nuk diskutojmë për te me asken E besojmë pra nuk e refuzojmë hadithin E besojmë ashtu si që ka ardhur në aparencë të jashtme Dhe nuk diskutojmë për te thot, nuk polemizohim me asken Shpjegimi, thot, Shekhe Rabia, Allahu e rojt, Imam Ahmed i tha, besimi se Allahu do të shihet në ditën e kiametit, ashtu si që është transmitur nga pegamberi sallallahu aleyhi wasallem në hadithet i sakta. Përshikimin e Allahut në botën tjetër, folëm, thot, më për para, thot, më thëmë thëmë, në dërstet, këpara priu, Sheku shpjegoi me argumente dhe fakte, dhe më thëmë, qeshtin, se besimtarët, mëslimanët, do të Allahun e lartësor e, ndashtë Allahun inshallah në desin tjetër ndoshtë ta isil dhe ato 7 ajete që ka përmendur apo që ka argumentuar me to ibn Kaimi Allahum Shirov gjithashtu me shpjegim qekh rabis që fletë të më thënë për këtë temë për shikimin Allahut në botën tjetër Imam Ahmedi Allahum Shirov tha pegamberi sallallahu alaihi wasallem e ka parë zotin e ti dhe ky esh transmetim i sakt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tetsilin transmeton qatadja nga ekrime nga ibn abbasi radiallahu anhu ma gjithashtu e transmeton edhe el hakim ibn e ban nga ekrime nga ibn abbasi gjithashtu e transmeton edhe ali ibn zeid nga yusuf ibn mihran nga ibn abbasi radiallahu anhu ma Hadithin e besoj mashtu si që ka ardhën nga i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam. Thot që e krabia në shpjegimin e këtëre fjalve të ima Mohamedit Allahu në shirof, për këtë qështje ka mos pajtime, thot. Se a e ka par i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam, zotin e ti në natën e isras, apo nuk e ka par. Thot, disa njerëz u kapën pas kësaj fjale të i ben Abbasit dhe pas fjales se Ahmedit dhe kuptohen për fjalëve të tyre se ata thonë me të vërtet Muhammedi e ka parë zotin e ti në natën e isras me syt e balit pra thonë që Muhammedi e ka parë zotin e ti në natën e isras me syt e balit Shekhu lë islam i vë në temje Allahumë shirovë thotë fjala e imam Ahmedit dhe fjala e ibn Abbasit radiallahu anhuma ka ardhur e përgjishme edhe gjithashtu ka ardhur edhe e spesifikuar ka ardhë dhe më thënë e përgjisme, pa përcaktur se si e me, me qëfare ka parë, dhe ka ardhë edhe e specificuar, dhe më thënë duke përcaktur se me qëfare ka parë, e kamberi sallallahu alaihu sallam, zotin e ti, subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë, Ibn Abasi, thoshtë e pa e specificuar, nuk e specificonte, se Muhamedi e ka parë zotin e ti, pra nuk thoshtë e me qëfare ka parë, thoshtë e Muhamedi, e ka parë zotin e ti e, dhe është për cilë për e ti në mënyrë specifike që ka nëmë kuptonë se a i e ka parë zotin e ti me zemër pra nuk e cilësonde nuk e specifikonde të thoshte që e ka parë me syt e balit por se përgjishme është në trasmetuar se e ka parë zotin e ti e është mjaftuar dhe më thënë me kaq e ka forë në mënyrë përgjishme pa e specifikuar se me qëfar e ka parë ndërsa në e, një transmetim tjetër që është përcjellë prej tij, ë citohet pra që ai e, e, e ka parë Zotin e tij, pra nën kupton. Në ky transmetim kuptohet prej tij, për, ti, për këtë transmetim se ai e ka parë Zotin e tij me zemër, pra jo me sytë e ballit. Fjala është sakt në këtë çështje thot është ajo që e ka thënë Ibn Taymije, i cili thotë, nuk ka ardhur në librin e Allahut, as në sunetin e të dërguarit të tij e Muhamedi e ka parë Zotin e tij në natën e Isra's. Thotë fjala e Ibn Abbasit. Nuk është hadith, është fjala e tij. Pra nuk shkon deri tek pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Nuk transmetohet si hadith nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk vërtetohet. Pra nuk është hadith, thot, por se është thënie e tij, një kosisht, edhe e specifikuar. Që ek, thot, e ka thotë e ka parë me zemrën. Pra është thënie e tij, edhe një kosisht është edhe e specifikuar dhe përcaktimi i kësaj sipas teksteve të transmetuara që e përcaktojnë këtë është më e saktë. Pra, përcaktohet domethënë që e ka parë me sy të zemrës. Domethënë e ka parë me zemër. Ka ardhur në Sahijun e Muslimit se ai e ka parë Zotin me zemrën e tij dy herë. Pra, është transmetuar në Sahijun e Muslimit se sellem, e ka mëri sallallahu alaihi wasallam e ka parë Zotin e tij me zemrën e ka parë Zotin me zemrën e tij dy herë. Sikurse thot Allahu i madhëruar e i lartësuar ma kadda al-fuad ma raa. Do më thënë, Zamra Muhamedit nuk e mohoi atë që ai e pa. Pra zemra e Muhamedit nuk e mohoi atë që ai e pa. Pra ka parë Allahun me zemrën e tij. Dhe thot i lartësuari wala qad raahu nazla okhra. Dhe vërtet që ai, pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka parat edhe një herë tjetër. Po, pra, edhe një herë tjetër. Sipas xhilafit që kanë mufesirinën, domethënë dietar të detajuar të këtij ajeti, por se kjo është domethënë njëra prej fjalëve të tyre që ai e ka parë Zotin e tij edhe një herë tjetër. U pyet Aisha radhiyallahu anha për këtë në hadithin që transmetohet nga Mesruku dhe tha: Kush flet me tre gjëra ai ka shpifur ndaj Allahut. Pasi Aisha radhiyallahu anha, sikush flet me tre gjëra, ai ka shpifur ndaj Allahut. Dhe përmendi prej tyre, përmendi ëh diçka e cila është ëh kush thot se Muhamedi e ka e ka parë Zotin e tij, ai ka shpifur ndaj Allahut. Pra Aisha radhiyallahu anha prej atyre tre gjërave ka përmendur se kush thot Se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam E ka par zotin e ti Ka shpifur ndaj Allahut Mesruku i tha Avash onena e besimtarve A nuk thot Allahu Ma këdheb el fuadu ma ra a Zemra e Muhammedi Nuk e mëhoj ataj që aji pa Ma këdheb el fuadu ma ra a Zemra e Muhammedi Nuk e mëhoj ataj që aji pa Dhe thot. thot Pra argumentet që mesruku allahem shiroft e shtargumentuar tek Aisha radhiyallahu anha se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka par zotin e tij dhe thot wala qad raahu nuzla okhra kade vërtet se ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pa atë edhe një herë tjetër ajo ja ktheu mesrukut duke i thënë un jam e para e këtij umeti që e ka pyetur te dërguar ne Allahu sallallahu alaihi wasallam për këtë. Pra, për këtë tipo po thuati. Ëh Djibrili ishte ai te cilin e pa i dërguari Allahu subhanehu ve teala. Pra, ai sot ishte Djibrili. Pra, nuk ishte Zoti i tij. Ishte Djibrili ai që kihet për qëllim, domethënë këtu në Ajër. Sikurse tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi ve sellem, "Sẽ se ka par atë 2 herë në formën që e ka krijuar Allahu." E ka par Djibrinin alaihi salam 2 herë tot në formën që e ka kriur Allahu. E, aji, a lehi salatu e salam, e pa Gjibrilin duke zbritur prej qelit, duke zen horizontin, pra e kam mbyllu gjithë horizontin, nga qelit dhe në tokë, e kam mbyllu, nuk dukësh me azje, se përshkak se eshtë shumë imad, i ka 600 kra. Duke zen horizontin mes qelit e tokës, duke zen horizontin mes qelit e tokës, duke zen nuk e ka parë atë, Në formë që e ka këriur Allahu përvec se dyherë Dhe e ka parë atë duke zënë horizontin mes qelit dhe tokës me madhësinë e qenjes të ti Pra dhe më thënë është shumë i madhë sa që e ka zënë dhe më thënë gjithë hapsiren mes qelit edhe tokës Gjibrili a.s. Pra këja jetë ka për qëllim se Muhamiri s.a.ll. e ka parë Gjibrilin a.s. Pra nuk ka për qëllim i thotë që e e ka parë zotin e ti Pa njëherë e ka parë pekamberi s.s. në Hira, kur ka qenë në lukinë në Mekes, pas taj e ka parë dhe më thëmë edhe ati e të sidratul mund të ha. Te kjoja jetë, thot, esh përqelim Gjibridi a.s. dhe nuk esh përqelim, thot, Zoti i ti. Esh pjëtoj dërgore Allahu s.a.s. thot, si kur se qëndronë në hadithin e Budherrit, r.a. duke i bashkan gjithur edhe hadithin e Aishës, radiallahu anha e, e cila do me thënë thot që aji nuk e ka par zotin e ti porse ka par Gjibrilin i cili tha do me thënë hadithi e budherrit e, në cilin thot pekamberi sallësallëm nurun enna arahu thot kishte drit si, si mund të shikojtëm qështë të shikojtë atë kishte dritot si mund të shihja allahun s'ma ndalëm do me thënë më pengoj drita që mund të shofate nuk mund në shatë të shifja kufton se qështë mes krijesave dhe Allahu subhanahu ka dritë, sikur të hiqeja e drita, thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, atëherë thot do të dĩjte drita e fytyrës të tij, drita e fytyrës të cilësie e ti kjo. Nuk nuk i përgjan domethën dritës që njohim neve. Por se cilësie e ti është ashtu sikur se i përshtatet Allahu subhanahu sikur se është besimi ehli sunnetit. Drita e fytyrës të tij thot do të dĩjte gjithçka që do të arridhë shikimin. Pra shikimi Allahu subhanahu arridhë gjithçka. Pra do dĩjte gjithçka nëse do, do hiqe, do më then, ajo e, që eshtë mes Allahut edhe kryesave. Pra, do, do kështë e djeku gjithë shka. Që ta shikoj Allahut, thot, eshtë e pamundur, sepse kështë e drit që e pengon, dhe do më then, nga shikimi i Allahut të lartësorë. Të dy zinjirë të transmitimit që përmenën dhejt e Kibin Abbasit, thot, kanë dopsi. Zinjirë, do më then, që përmendi imam Ahmeti Allahumë Shirovë. Transmetonë katadja, thot, nga ikrime, dhe transmiton El Hakem ibn Eban nga Ikrime, nga Ibn Abbasit, gjitha këtërshët, transmiton Ali ibn Zeyt, nga Jusuf ibn Mihran, nga Ibn Abbasit, radiallahu al-human. Në zinjirin e parë është El Hakem ibn Eban, i cili është, do më thënë, i mirë, sa dukë, do më hëmë përdore të kjo në terminologinë e hadithit, është i besushëm, i mirë, por ka gabime, sa dukë jehim, do më thënë, ka gabime, lehu ewham sot ndërsa në zinxhirin e dytë është Ali ibn Zeyd ibn Tudhan i cili është i dobët. Pra për shkak të këtyre dyve edhe zinxhirët e transmetimit që ka përmend Imam Ahmedi, Allahu mëshiroj, janë thotë të dobët. Gjithashtu në këtë zinxhir është edhe Yusuf ibn Mihran, i cili është i panjohur, krah me xhul. Ky, domethënë, edhe nga i panjohuri nuk pranohet hadisi. Edhe kështu që është i dobët nuk transmeton prej tij tjetër kush përveç Ali ibn Zeid ibn Judan e kuptohet sot pra të dyja këto transmetime përfundojnë tek Sahabiu dhe nuk i atribuohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prandaj fjalë e Ibn Abbasit radiallahu anhuma plus je është edhe e dobët domethënë për shkak të nxjerrjes transmetimit fjalën e Ibn Abbasit radiallahu anhuma e kundërshton fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kur këndërshtohet fjala e sahabiu me fjalen e pegamberit sallallahu a.s. atë heret cilis për tyre i japim për parësit normalisht i japim për parësit fjales pegamberit sallallahu a.s. qepse aji nuk fletjet e vese shpallit që i shpallit kjo duke supozuar se ajo nënkupton shikimin me syt e balit duke supozuar se fjale ibn Abbasit nënkupton shikimin me syt e balit ndërsa ibn Abbasit nuk e ka cilisuar që të të të të të të të të të të të të të t <të> pra kjo thot duke supozuar se ajo nënkupton shikimin me syt e ballit. E themi këtë duke lëshuar pe, domethënë. Ë, sepse e saktë është se përgjithësimi i kësaj, nëse vërtetohet, atëherë për shkak se hadithi janë të do të ngjitë të transmetimit, ama nëse vërtetohet thot, atëherë thot specifikohet me hadithin e sakt në Sahih Muslim, i cili ka ardhur nga dy rrugë transmetimi thot. Prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. I, e çë i dërguori Allahu sallallahu alaihi wasallam e pa zotin e tij e pa zotin thot me zemrën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa zotin thot me zemrën e tij. Kur themi e pa zotin nuk është thon dieta nuk është për qëllim dia se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i ditur për Allahun subhanallahu. A e kupton? Para se të shkonte në Meheraj. Ka qenë i ditur, ka pas dije për Allahun subhanallahu. Porte është për qëllim domethënë me zemrën ti, e tij thon disa dietar thon që Allahu subhanallahu teja ka vendosur shikimin në zemrë, më po nuk është fjalë e fortë kjo. Që ja kanë vendosur domethënë syt në zemër dhe e ka parë me zemër. Më po sër fjalë e fortë. Allahu alem. Ksu ka ardhur domethënë që ai e ka parë me zemrën e tij. Edhe ibn Temia Allahu mëshiroft thot se Imam Ahmëdi diku e përgjison, pra sikurse ibn Abasi diku e specifikon. Diku e përgjison thot e, shikimin Diku e specificon, pra ka transmitime që e thot më thën, mënyrë të përgjishme, pa e cilësuar se me qëfar e ka par, por se thot vetën që e ka par, pa e cilësuar, dëmë thot më thot më sytë e balit apo me zemër. Ndërsa, diku tjetë e thot e specificon. Dhe mbëndimi me isa këtot, e, është specificimi shikimit me zemër. Këtë, dëmë thot më thot, kjo është rezultati në cilin përfundon që e hrabia laurojt. Pra mendimi më me i saktë është specifikimi i shikimit me zemër, jo me sytë e ballit. Që kjo të nuk ka kundërshtim me sahabët. Pra ata që kapen dhe thonë kanë sahabët kanë qilaf në aq dhe ato domethënë duke u bazuar te kjo, ë janë kapur pas rjetave të marrimangave, sepse ata nuk kanë thot kundërshtim te kjo gjë, sahabët. Ndërsa njerëzit e endejeve, të cilët i promovojnë këto kundërshtime në bazat e akides, doke thënë se sahabët të këndështu në akide, kjo thët është genjeshtër, sepse sahabët nuk o këndështu në. A isha, radiallahu anha, më honde shikimin me sytë e balit, nuk më honde shikimin me zemë, ko është dhe më honde shikimin me sytë e balit, ndërsa Ibn Abbas i nuk pohoj shikimin me sytë e balit, nuk tha që pegamberi së alësërme ka parë Allahu Nazehuqel me sytë e balit, pra nuk ka këndështimë porse poho shikimin me zemër. Atëherë të thuaj kush kundërtimi? Pra nuk ka kundërtim te. Sepse ë Ajsha radhiyallahu anha mëvon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam taqet par Zotin e tij me sy të ballit dhe ka thënë se kush e thotë ai ka shpifur ndaj Allahut lartësuar, ndoshta Ibn Abasi radhiyallahu anhuma e, e specifikon pra poho shikimin me zemër që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka parë Zotin e tij me zemër. Pra nuk ka thët kundërshtim në te. E kuptu të të e qartë. Dhe ima Mahmedi e përmbyllë fjallën e ti duke thënë hadithin thët e besoj ashtu siç ka ardhur. Mund të kuptohet për këtyre fjallëve se a i mendon, pra e ka mendimin që pekamberi sallallahu a.s. e ka parë zotin e ti me syt e balit, duke u bazuë në hadithin e i benabasit që sot i ima Mahmedi, radiallahu anhu në filim. Por se ju i mësuhet fjalet që janë thenë për hadithin e ibn Abbasit, edhe se aji nuk arin gradën e saktësis, pra nuk eshtë sahih, ndoshta nuk arin as gradën e hadithit mirë, as hasen. Gjithashtu aji përkufizohet me hadithin e sakt, pra duke i shturë kësaj se aji përkufizohet pra me hadithin e sakt, komentohet dhe më. Pra ndaj fjala ati e për gjithme komentohet me atë specifike, Allah ju bekoftët. Dhe rezultati del se nuk ka kundërshtim me sahabeve për këtë çështi. Nuk ka kundërshtim pra me sahabeve për çështin e shikimit. Se disa domethën shumë njerëz ndoshta në përhytje apo ktu e përmendnin këtë gjë domethën. Sikur ka pas domethën kundërshtim me sahabeve, më po e vërteta sipas fjalëve të dietarëve është se nuk ka pasur kundërshtim me sahabeve për këtë çështi. Ndërsa të mëvonshmit, ata që kanë ardhur pas sahabeve, thotë disa prej tyre u ndikuan nga fjala e Imam Ahmetit dhe menduan se ai thotë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pa zotin e tij me sy të ballit. Pra menduan se Imam Ahmeti Allahu mshiroft e ka për qëllim këtë ose e beson këtë gjë. Por se ky kuptim është i gabuar sepse Imam Ahmeti Allahu mshiroft e specifikonte që shikimi thotë ishte me zemër. Ka Imam Ahmeti e specifikonte Që shikimi ishte me zemër, ndërsta kur thoshte e ka parë nuk cilson, nuk e cil dhe dhe më thënë në mënyrë spesifike, që thoshte e ka parë në cil dhe badit, nuk ka tekst. Dhajma Mahmedi, Allah më shiroh, për këtë gje. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.